Isabela Vasiliu Scraba, Mircea Vulcanescu, despre epica spiritualității la Mirce Iliade. Moto: O experiență nu se poate comunica decât celor inițiați, după cum partitura unei sinfonii nu se transformă în sunete decât sub ochii unui muzician. Mirce Iliade, sensul itinerarului spiritual. 1928. Povestea Calistosuar, episcop al Patriarhiei Cumenice din Constantinopol, de un duhovnic avut în tinerețe, care de câte ori auza la spovedanie ispitele prin care trecuse, spunea ca și automat: It's the devil. Odată, englezul anglican convertit la Ortodoxie i-a trecut prin minte să-și întrebe duhovnicul dacă n-ar fi bine să se roage și pentru vrășmași. Răspunsul a venit pe cât de iute, pe atât de teios. Mind your business! Adică vezi ale tale. Fanteziile drăcești, istorisite ca în semi trezie de Mircea Eliade în primul său roman, nu trebuiau atribuite dușmanului de cineva din afară. Studiosul religiilor le știa proveniența pe care nu s-a sfidat să o treacă chiar în titlu: Isabel și apele diavolului. De unde se vede că spre deosebire de preoții pentru care diavolul ar fi fost doar un concept simbolic, Elia Eliade a înțeles de foarte tânăr ce n-au priceput chiar și unii exorciști francezi din ziua de azi. Departe de a fi un concept simbolizând rău, diavolul există ca entitate spirituală. Scăpat cu viață din temnița politică, Alexandru Paleologu se declarase în într-un interviu perfect convins de existența diavolului ca entitate spirituală. Conform părerii lui Mircea Vulcănescu, singurul neajuns al primului roman Eliadesc ar fi lipsa de echilibru interior. Dar și acest unic neajuns ar fi din plin compensat de suflul care țâșnește printre rânduri către cetitor ca o tentativă de agresiune. Citat din Mircea Vulcănescu. Pe la 23 de ani, pe când se afla la studii postuniversitare la Paris, Mircea Vulcănescu fusese cuprins de entuziasm la citirea itinerarului spiritual publicat de studentul Mircea Eliade în 12 numere din cuvântul între 6 septembrie și 16 noiembrie 1927. Întrucât n-ajunsese să aibă toate numerele, el s-a adresat autorului într-o scrisoare să-l trimite numerele de ziar, cu prezent seria acestor studii. Aflând din scrisoarea de răspuns a tânărului autor, mai tânăr cu trei ani decât el, că itinerarul ar fi plictisit pe unii cititori ai cuvântului, Mircea Vulcănescu îi scrie de marele succes avut printre români aflați la studii la Paris, care și-au smuls aproape numerele unii de la alții. Nichifor Crainic, a ajuns profesor la Facultatea de Teologie din Chișinău prin recomandarea lui Ion Petrovici, fusese și el impresionat, recunoscând în foiletoanele lui Mircea Eliade preocupările religioase ale tinelei generații de după războiul pentru întregirea neamului. În calitatea sa de consilier la Fundația Culturală Regală, care dirija editura Cultura Națională, Nichifor Crainic îi propune studentului la filozofie să-i publice itinerariu spiritual. Căci treptele drumului spiritual propus de studentul preferat al metafizicianului Naionescu, tindeau crescendo spre experiența mistică a cărei căutare e încununată de găsirea lui Dumnezeu. Ca urmare, slujitorii lui Dumnezeu l-au socotit pe Mircea Eliade de unul de al lor, observase cu justețe Mircea Vulcănescu. În revista Gândirea publicase și Crainic în toamna anului 1928, un manifest al tinerii generații, scris în comun de Sorin Pavel, devenit asistent al profesorului Petru Andrei, împreună cu Petre Pandrea și viitorul istoric Ion Nestor. Citat: Când am publicat manifestul crinului alb, profesorul Naionescu a comentat problema generației tinere și ne-a aliniat profetic pe Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Constantin Floru, Emil Cioran, Sorin Pavel și pe mine, ca pe corifeie de mâine ai culturii românești, își amintea Petre Pandrea în Călugăru Alb. Prin 1933 34 în perioada conferințelor de mare succes organizate de Asociația Criterion, Mircea Vulcănescu schițează profilul spiritual al generației sale într-un studiu rămas în mare parte în manuscris. Aici el creionează câteva figuri care îi păreau mai proeminente: Mircea Iliade, Sandu Tudor, Paul Sterian, Stelian Mateescu, Paul Costin Deleanu, Acterienii, Petru Comarnescu, Dan Bota, Emil Cioran, Traian Herseni și Constantin Noica. Cu acest prilej despre primele două romane ale lui Mircea Eliade, el revine la impresia avută când le-a recenzat în cuvântul și anume că ele ar fi adevărate jurnale spirituale. Pentru volumul de eseuri Itinerariu spiritual propus de Nikifor Krainik să intre în colecția Cartea Vremii pe care o conducea, Mircea Eliade l-a rugat pe Mircea Vulcănescu să-i scrie prefața. După aceea însă s-a întâmplat să plece în India cu biletul de drum oferit de generosul Mircea Vulcănescu și proiectul a căzut cumva de la sine. Astfel că abia după ieșirea din uza ateismului, agresiv promovat de ideologia totalitarismului comunist, a fost posibilă publicarea itinerarului spiritual între coperțile unor volume. Dacă nu s-a întâmplat să fie prefațatorul primului volum semnat de eseistul Mircea Iliadei, în schimb, Mircea Vulcănescu va publica în cuvântul din 1930 și 31 ample recenzii la primele două opere literare scrise de romancierul de mare succes care avea să devină Mircea Iliade. Tot în cuvântul apăruse și un scurt fragment din cel din tâi roman publicat de Iliade. Scris în India, imediat după ce părăsise mănăstirea din Himalaya, Romanul Isabel și apele diavolului va fi urmat de Lumina ce se stinge, ambele prezentate nu doar de Mircea Vulcănescu în publicația condusă de faimosul profesor care-i obținuse lui Mircea de bursa pentru studiile la Calcuta și care îi mai trimetea în India leafa de redactor la cuvântul. Concepută sub formă de scrisoare deschisă, Recenzia romanului, apărut în mai 1930, a fost făcută de asistentul de etică al lui Gusti din perspectiva ideilor conținute în itinerariu spiritual. În primul rând, Mircea Vulcănescu evidențiază autenticitatea experiențelor religioase din romanul fantastic al lui Mircea Eliade. Pe drumul metafizicii subiectiviste, deschis de fericitul Augustin, Mircea Vulcănescu mai amintește de intuiția originară a existenței și de aceea mreje a aristotelicei distinții în care se zbate gândirea actualistă din apus. Tânărul asistent de etică consideră existența spirituală ca având virtutea de a uni ontologic existența cu esența. Departe de a fi completă doar în act, în acțiune, pentru Mircea Vulcanescu, ca și pentru Naeonescu, existența ca prezență nu este un plus față de existența ca esență. De aici conchide posibilitatea unei epici a spiritualității. Într-o atare epică, virtualul va reprezenta un plus de existență și nu o scădere față de actual. Citat, Rămânem credincioși adevărați ai răsăritului pentru care spiritul este în primul rând virtualitate infinită, libertate de săvârșită, viață. Atunci poate să existe și o epică pur spirituală și o dramă cosmică teologală, scrie Vulcănescu în cea de-a treia carte pentru Isabel. În simulacru de decor indian, doctorandul Eliade ar fi fost preponderent preocupat de epica spiritualității generației tineri. De aceea, acțiunea din Isabel și apele diavolului Roman care-i farmică și pe cei care nu-i pricep sensul, îi apare lipsită de importanță filozofului Mircea Ulcănescu. Roman de aventuri spirituale, citat, pentru cetitor pe care zările metafizice nu-i sperie, încheiat citatul, planul epic al scrierii ar prezenta indiscutabil o anume conexiune de întâmplări care presupun conflict și dramă. Acesta însă nu există decât în măsura în care nasc virtualități de atitudine, țesându-și înțelesurile pe acel plan simbolic, semnalat de autor prin iscusitele titluri de capitole. Tinerețe fără bătrânețe, capitolul 1, Unul din 10.000, capitolul 2, Parabola Fiului Rătăcitor, capitolul 6, Visul unii nopți de vară, capitolul 8, Îți cineva o lampă, capitolul 9, Zâna și încătușatul, capitolul 10, Soldatul 11871, capitolul 11 și Viața fără de moarte, capitolul 12. Referitor la cel de-al cincelea capitol, intitulat Oglinda cu păcate, filozoful Mircea Vulcănescu observă că aici apele diavolului ar fi prematur înghițită de revelația din urmă, de acea bucurie izvorâtă din sentimentul de biruință al celui ce se închipuie pe sine început. Mutând centru de greutate de pe planul de amănunt și de culoare, pe idealul desăvârșirii spirituale, recenzentul intrase în dialog cu bătrânul Nichifor Craini, scandalizat la culme de roman, pentru simplu motiv că a considerat greșit că planul în care se petrec întâmplările din Isabel și apele diavolului ar fi planul faptului concret, planul actualului. Suita de întâmplări din roman E apare lui Mircea Vulcănescu drept basmul cuiva pornit spre acea mare aventură spirituală care este întâlnirea cu altul. Într-un mod de-a dreptul genial, gânditorul religios, urmând a fi martirizat în temnița aiudului la numai 48 de ani, se o trăsătură de bază a beletristicii Adește anume că trecerea fără o aparentă discontinuitate dintre realitate și vis este chiar faptul esențial care poate oferi cheia întâiului roman Eliadesc. În gândirism și ortodoxie, text scris după recenzarea romanului Aspur criticat de cei care nu l-au înțeles, Mircea Vulcănescu precizează că nu există o generație culturală a gândirii care să cuprindă generația tânără la o altă cu Nichifor Crainic. În revizuirea de conștiință scrisese că o generație s-ar deosebi de alta fiindcă are maeștri deosebiți. Citat. Bătrânii noștri nu vor putea niciodată înțelege că a zis nae E pentru noi același lucru care era altădată pentru și magica expresie, zice maiorescu. Încheia citatul. La cei 26 de ani câți avea de pe când recenza primul roman Eliades din perspectivă ideatică, Mircea Vulcănescu a subliniat un lucru pe care alți recenzenți îl trecuse cu vederea. Isabel și apele diavolului nu este un roman de moravuri. Este un roman teologic, un roman despre desăvârșirea spirituală. Neajunsul romanului ar fi că el nu se sfârșește cu o întâlnire adevărată, ci cu viața fără de moarte dobândită în ficțiune. Fapt care îl face pe recenzent să privească soluția întâi lui roman Ediadesc drept o simplă ipoteză între altele, ceea ce i-ar răpi caracterul de soluție. În finalul cărții pentru Isabel, Mircea Vulcănescu notează că așteaptă de la prietenul său din India și alte romane despre desăvârșirea spirituală, iar așteptarea nu i-a fost de lungă durată. Așteptarea luminii ce se stinge a fost atât de scurtă încât s-a întâmplat să apară însemnările în marginea romanului pe care îl citise în manuscris, chiar înainte de publicarea celui de-al doilea roman Eliadesc. În mod semnificativ, noile însemnări ale filozofului, metamorfozat în critic literar după ce a parcurs noianul de platitudini evite din lipsa de orizont filozofic a cronicarilor literari, a debutat cu fraza următoare Fiecare din romanele lui Mircea Eliade stă într-o legătură tainică cu câte o treaptă a itinerarului spiritual. După Mircea Vulcănescu, lumina ce se stinge dă falsa impresia unei întoarceri la treapta a patra a itinerarului, ceea care indică pericolul căderii în scientism. Laboratorul ar fi locul unde riscul închistării orizontului spiritual este sporit, mai ales pentru tinerii ce se lasă impresionați de obișnuita exaltare a cuceririlor științei și tehnici omenești. Întoarcerea la cea de-a patra treaptă ar fi însă rodul unei false impresii, pentru că la o privire mai atentă s-ar putea decela perfecta succesiune a primelor două romane. Al doilea roman ar începe acolo unde spiritualicește ne lasă Izabel. Lumina s-ar aprinde din bucuria demonică a făptuirii, din încercarea unui început absolut. Spre a înțelege cum se cuvine aceste precizări făcute de Mircea Vulcănescu, transcriem un fragment din cea de-a 11-a treaptă itinerarului spiritual, intitulată Ortodoxia. Aici, Mircea Eliade scrie cu fervoarea celor 20 de ani ai săi că, citat, luminarea din urmă la unii se va rosti, cred într-unul Dumnezeu, iar la alții va transfigura viața, făcând o rotnică, Adâncind-o, lărgind-o și exaltând-o până la proporții de vis. Iar la alții, luminarea va aduce hotărârea renunțării la viață, renunțare eroică pe care toți trebuie să o jinduim și către care nu se înalță decât personalitățile autentice și crunt încercate în lume. Încheia citatul. Încheiat cu o soluție voit creștină, finalul romanului Isabel și apele diavolului ar fi fost singur lucru creștinesc dintr-o ficțiune drăcească, fără duh autobiografic, dar foarte probabil influențată de aventura amoroasă avută în ashram. După Mircea Vulcănescu, acțiunea romanului ar începe în real, s-ar continua de la anume capitol în vis pentru a reintra din nou în real, fără ca totuși planul inițial al romanului să se schimbe și fără ca cetitorul măcar să-și dea seama de aceasta. În cele scrise de Mircea Vulcănescu și tipărite de Naionescu în cuvântul, se recunosc fără dificultate cele câteva idei care vor circula pe seama literaturii fantastice ale Mircei Mircea Eliade, până la interzicere ei de către prolet cultiștii care s-au grăbit să o treacă pe nesfârșitele liste de titluri prin care au îngropat aproape jumătate de veac în floritoarea cultură interbelică. După Vulcănescu, în planul glacial transparent al spiritului nu există deosebire dintre vis și veche, întrucât, în citat,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 Se colorează poetic în descrierea acestei unice aventuri care ar fi fost ratată de tânărul romancier. Citat. Cine este acest altul și pe ce căi ajungi până la el? Peste ce ape treci lin tăindu-ți zborul ca o pasăre în văzduh sau zăbovești prin smârcuri și prin cotituri de ape? Zbori drept dacă ești sfânt, dacă ai făcut odată întâlnirea cu ceea ce te conduce spre dorul de celălalt. Dar când ești mag, când ești obsedat de tine însuți, când în zadar te apleci spre alții doar ca să-i amăgești, ca să te simți pe ei în tine, celălalt îți scapă printre mâini și rămâi singur, și nedumerit și încep să simți crescând un altul chiar în tine, dar nu pe celălalt care e într-adevăr celălalt cu care te dorești unit, ci doar pe un altul care este socotit altul în tine. Încheia citatul din Mircea Vulcănescu, Carte pentru Isabel. Primele două romane Eliadești prezentate de un subtil filozof, ca adevărate jurnale spirituale, ne apar astăzi asemenea unor construcții labirintice, alcătuite din idei filozofice și din idei religioase. Să pătrunzi într-un asemenea spațiu mirabil, iată o aventură din care orice temerar iese îmbogățit.